Adiról A hamvát ifjú szépségemnek Terítettem elét szőnyegnek Nagy szemem hívő villanását könytől megvert bús ragyogását Hajam szőke hercegi sejmét Szűztestem érintetlen kelyhét Dobtam égni a te mágiádra, Hogy izzóbb, szebb legyen a lángja Szíven piros zuhogó vérét Térden csúszva emeltem hozzád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 Báradi lelumpolcsák egy kiszámíthatatlanul változó idegrendszer torz megszenvedettségében előttem ült. Talán még jobban szerettem. részvéttel, becsületesen, őszinte segítő szándékkal. Ez a szeretet és ez a soha sohasem változott meg bennem iránta. A segítség vágya sem múlott el, csak csődöt mondott. Gyöngének bizonyultam, mert elejtettem az életerejét, és meghalt